Sërremu alikum të ndëruar të lishikuës, kudo që jeni duke në ndjekur, pa që dhe mshira Allah të qofë me ju jeni mësuar tashmë të takohemi së si zakonisht çdo të martë, por për shkak që nesër është ditë festive për mbar muslimanët kudo që janë në për botë, që është për festa e Kurban Bayramit, ne kemi bërë një ndryshim sa i përket skemës programore. Bashkë po takohemi sot ditën e han për të realizuar emisionin tonë dhjetauin duke kërkuar përgjigjen. Me mua në studio për t'iu dhënë përgjigje gjitha pyetjet tuaja është hojja Jonë nderuara Laudina Vazhi. As-salamu alaykum hojë nderuar Demirserdar. Aleikum salam mirseojj. Atër, fytemi shturoj edhe ju për festen, se në basë nuk dhëtë takohëme, uri me. Edhon ju, ura ju. Pyet e radhës është kjo, dhamës dhëshmërish po lidhen me festen, thotë hoqin dëruar, jemi në prak të feste se kurban bajramit, dhe qëfarështë e veçan takstaj feste, thotë për besimtaret. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu lillahi robbil alamin, wal aqibatu lil muttëqin, wal a uduana illa ala të zalimin, wa salat wa salamu ala rasulina Muhammed, wa ala Allahu në lartësuar, lavdrojm, i çojm selavat dhe selam me pejgamberin e Tij, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e Tij dhe udhëzohen me udhëzimin e Tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht e don shfrytëzoj rastin që nëpërmjet ekranit ju i televizivit që të gjithë shikuesve të e, televizionit tuaj dhe emisionit duke kërkuar përgjigjen tua uroj festën e qurban Bayramit dhe lut Allahun e lartësuar që tjet një fest në të cilën Allahu i ka lënë me rahmetin dhe mëshirën e tij dhe të kalojnë sa më mirë me familjet e tyre dhe e, e, me me gjithë farefisin. Ë ndërsa në lidhje me pyetjen se cila është ajo veçantia e kësaj feste tek muslimanët, un them se me të vërtetë të dy festat, edhe festa e Kurban Bayramit, edhe festa e Fitr Bayramit, i cili ka qenë muaj më par, me të vërtetë janë të veçanta për për besimtarët dhe neve e shohim në përgjithësi një jetë edhe në për shoqëritë ndryshme, edhe në për në për popull dhe fe, e, gjithashtu secila i ka festat e, e, e tyra dhe ditë veçanta të cilat i madhrojnë edhe i i dallojnë nga ditët e tjera të zakonshme. Edhe ne muslimanët do thotë një ashtu, kemi festat tona dhe këto këto dy festa të cilat i i ceka me, me herët. Por e veçanta kreet kësaj është se të kë fe tjera apo edhe shëqëri tjera, do shta festat e tyre ndërlidhen me një nxarjet veçant i cili ka ndodh vite apo shekuj me par, apo ndërlidhet me lindjen e një personi apo një e, djetari e kështu me rad, apo me vdekjen e ti formimin e një shteti e kështu me rad, kurse te muslimat e veçanta e këtyre dy festave është se nuk ndërlidhet me një vetëm me një ngjarje të veçantë e cila ka ka ndodhur shekuj më parë, themin kohën e pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirëpo ndërlidhet me, me personalisht me çdo individ. Për arsye se edhe festa e Fitr Bayramit, edhe festa Kurban Bayramit është do të thot në fund e, do thot para para këtyre festave u paraprin disa ditë të veçanta, disa ditë ma, madhështore, sikurse që është do thot Ramazani para Fitr Bajramit dhe para Kur'ban Bajramit, këto 10 ditë më me vlerë se janë do thot gjatë tërë vitit, pra 10 ditë të fundit e, i par i Dhul Hijjes dhe në fund do thot kur besimtarët e shpeshtojnë adhurimin e përkushtimin ndaj Zotit të tyre të madhreshëm janë do thotë në kulminacion të adhurimeve dhe dhe të të ibadetit e përmbyllin do thotë me një festë që të festojnë secili edhe edhe individualisht do thotë secili besimtar e feston veten e tij ato arritje të cilat i ka bërë do thotë ditëve të kaluara prandaj kjo është ajo veçanta e këtij kësaj feste do thotë festës së Kurban Bayramit se e përmbyll do thotë një në arritje individuale secili musliman për atmundin dhe sakrificën që ka bë këtyre ditëve dhe e feston do thotë për arsye se ka arritë do thotë e ka përmbyll i ka përmbyll disa ditë në përkushtim ndaj Zotit të Madhërisht. E mos të flasim që e veçanta e këtij kësaj feste do thotë Kurban Bayramit është edhe e, ajo e, shkuarja në haxh për muslimanët dhe çndrimi në Arafat e këto me radh janë shumë veçantë me të cilat e bëjnë padyshim do të thash shumë specifike kët festë të muslimanëve dhe shumë paralele mund të mund të nxjerrim do të thot në në kët në festimin e e, e Kurban Bayramet por un do thot për mos më uzgjeru do thot në kët u ndal vetëm në kët semet vërtet ajo e, simbolika apo e, e tër urëcia e festimit të Kurban Bajramit në dërlidhët gjithashtu edhe me këtë veçantin se besimtari, apo se cili besimtar po festëm për mbylljen e disa ditve të zaktuara në cilat ka qeni përkushtum dhe inënshtrum da i Zotit të madreshëm. Zotit i di më smiri. Allah ju shë përblevë në dërko pyëtja ra dhe së shkjëm. Në një emision të mëhershëm thot kur keni folur rreth vlerës së 10 ditëve të Dhulhijës, keni përmendur se nuk ka ndonjë hadith që vërteton se Muhamedi, lavdrimi dhe paqja Allahu qof mbi të, i ka xhëruar këto ditë. Un kam lexuar thot një hadith që transmeton Ahmedi dhe Nesaiu që kanë xhëruar profeti, thot sa mund mire të merret si sakt ky hadith. Po është e vërtetë se më duket në emisionin e kaluar kur uh, ju përgjigjëm një pyetje rreth vlerës së 10 ditëve të parat e dhul hixes e kemi përmendur faktin se nuk ka ndonjë transmetim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjeruar këtë ditë, thot ashtu siç vërtetohet për agjerimin e e shevalit apo agjerimin e ditës së Muharremit apo edhe agjerimin e, e ditës së 9, do thot dita e Sodit tash Tanes, për dita e Arafatit, për kët kemi argumente të sakta të drejtë për drejta nga Hadithet e pegamberi sallallahu aleyhi wasallam Mirë po Hadithet të cilat vërtetojnë se pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu kët 10 ditë të dhulhijhes i ka kaluar në axhirim, nuk kemi do të thonë ndonjë hadith të drejtë për drejt. Ekzistojnë disa hadithe dhe ky hadith të cën e cek ky shikues se është do të thonë e transmeton Imam Ahmedi dhe në saihu në koleksionet e tjera se pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu katër gjëra nuk i ka lënë kur, ndërto do të thotë nuk i ka lënë axhirimin e 10 ditëve të dhullhigjes. Kjo hadith ka tek studiusit e hadithet, do thot tek mu hadithinit, kan vlerësime dhe ata janë të mendimit pas hulumtimit dhe studimit që i kanë bërë zingjirit e hadithit, theksojnë se hadithi nuk arin shkallën e, e saktsis, do thot që të argumentohmi me të. Pra nuk është i fuqishëm, pra është hadith i thonjë në gjuhën arabe mund të rib, hadith ingatruar, pra arsue se ka të ka ne disa transmetime në disa forma që nuk mund të fuqizohat dhe të argumentohen me të. Edhe pse ndoshta një variant, do të thotë te këtij hadithi, disa ulema e kanë vlerësuar të saktë, megjithatë ë e ulema të ndryshmë, ndërto Ibn Rejab El Hanbeli, thekson kur flet për gjitha hadithet të cilat të uh, transmiton në lidhje me uh, agjirimin e pejga meri sallallallisem të këtyre dhjetë ditve të dhulhigjes, uh, thekson se të gjitha nuk arrin shkallën e vërtetsis, pra ndaj uh, e sakta është se këto nuk janë të qëndruashme. Me gjitha te, unë prap e ceki, E, mos ekzistimi ndonjë hadithe që pejgamberi sallallahu alajhem ka axhjeruar këto ditë nuk nënkupton se nuk lejohet të axhjerojmë ne apo nuk është e preferuar të axhjerojmë për faktin se janë disa hadithe apo e, është një hadith i veçantë që nxit besimtarin që këtyre ditëve të shpeshtoj veprat e mira kur that pejgamberi sallallahu alajhi waslem nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë të më të vlefshme të kryhen sesa në këto 10 ditë dhulhijhes dhe në vetë në termin apo në nocionin veprat e mira Hyn çdo lloj veprash që mundet me i kryp besimtari, hyn në rend të parë haxhi për ata të cilët kanë mundësi me bë apo umreja, pastaj hyn sadakaja, hyn namazet nafile, hyn edhe agjërimi i këtyre ditëve, pastaj edhe marrdhënia apo vizita e farefisit e kështu me radh, çdo veprë që mundet me i kryp besimtari gjatë këtyre 10 ditëve ai arrin shpërblimin e veçantë për arsyes se ato i ka kryer në këto në këto 10 ditë. Edhe nëse ai agjëron këto 10 ditë në këtë formë do thotë, edhe kërkon shpërblimin e Zotit të Madhëshëm, padyshim ai ka ka do thotë shpërblim e mos ekzistimi i i ndonjë hadithi të veçantë pejgamberën sallallahu alajhi wasallam ka xhiru, nuk në kupton se nuk lejohet neve të xhirojm. Për arsye se në këtë njëjtin formë ne mund të themi se nuk ka as ndonjë hadith që vërteton se pejgamberi sam këto ditë ka dhënë sadaka. Mirpo me gjithate është e vleshme dhe thëtë dhënja e sadakas, apo ndër një hadit që pegamerës sallallallin sëm ka falë namaz në na file, eh, apo ka shtu faljen e namaz në na file gjatë tyre ditve, me gjithate themi se është e preferuar që neve të shtojmë namazet në na file gjatë këtyre dhjetë ditve, pra arsujë se është sezon, orë jënë momente, jënë qastë, jënë dit, që besimtari gjdo sekon të këtyre ditve eh, është e nevojshme t'i kaloj dhe thëtë në adhurim, pavarësisht pavarësisht do thas çfar lloji të agjërimit të adhurimit qoft ai agjërim apo ndonjë vepër tjetër. Pra kjo ishte në lidhje me me këtë pyetje. Zoti di më së miri. Allah ju shpëtoj ndërsa pyetja radhës është kjo. Thot një televizion kanë vendosur që të preq kurbanin, mirë po kam dëgjuar që në thërtore nuk duhet ta lëm lëkurën. Çka ka të keq e thot këtu? Vërtet kjo pyetje është me interes për shikuesit, pasi që jo rallher ndoll që ai personi i cili dasheron me bë therrjen e qurbanit e e merr do thot një kasap apo e çon edhe në thertore ashtu si ju e përmendni dhe e bën therrjen do thot dikush tjetër për faktin se me të vërtetë av therrja është një lloj mjeshtrie, nuk është edhe aq lehtë posa thësh nëse është nëse është lop, atëherë me të vërtetë duhet do thot kemi aftësi edhe edhe njohurise si si ndo therra. Megjithatë A është e vërtetë se ekzistojnë edhe një hadith që pygmalem sallallahu alaihi wasallam ka ndaluqë që kur të bën therrjen kasapi apo dikush që neve e e marrim do thotë që t'na e bëj therrjen është e ndaluar si shpagim a, i atij shërbimit që na e kryen neve kasapi që t'ja japim si kompenzim do thotë lkurën e qurbanit dhe me atë do thotë ta kryejm pazarin eh orxiala do thot ta bëjm shpagimin e, e kasapit është ndaluar eh nuk lejohet për faktin se edhe edhe lkura e qurbanit numërohet do thot një lloj si do thot qurban apo si lloj dhënie të të, të pasurisë që neve e kemi bër dhe ajo duhet të shpenzohet apo të jipet për sadaka e jo do thot me an të asaj sadakaje të bëjm pagesën kasapit ë kjo as do thot ndalesa. Prandaj nëse jemi në situatë të tillë ne vetëm ta bëjm pagesën e kasapit. ë nëse për ndonjë eventualitet, për shembull nëse ka kasapi është i varfër, edhe dëshirojmë të ndihmojmë, ja japim kurën si si lloj sadakaje, kët nuk prish punë, por do thot pagesa duhet më të jenë veçantë ndar pre, ndaras do thot prej prai mishit e qurbanit apo prej lkurës së qurbanit zoti dhe mësmiri po allah ju shpërbletum shpresoj që të lëshikoves të jetë ndar i kënaqur me përgjigjja dha nga ajo eh ne vim pyetja radhës ush kjo padyshim se qurban barami thotë një të lëshikoves është festë për mbar muslimanët pyetja ime është kjo thot a ka veprime të veçanta me të cilën duhet të festuar këtë ritual po janë disa veprime apo rregulla të cilat besimtarit i bën gjatë e festese Kurban Bayramet ndërto do thotë e veçanta e kët asaj është çëshedim do thotë falja e namazit të Bayramit është prej e, veprave që besimtarit do thotë më ngjess herë del dhe u bashkohet xhamatit bashësisë muslimanëve dhe, dhe së bashku e fal namazin e Bayramit pastaj si të kthehet në shtëpi është e preferuar nëse i ka pas mundësitë dhe ka bër njëtë me me therë kurbanin, është e preferuar madje edhe para para se hy dhe të hymranda vetë të pushoi apo të të të ha haj, haj do thotë mëngjesin apo diçka, që mës parë të filloj më një herë pas daljes nga namazi i kurban namazi i bajramit, ta bëj therrjen e kurbanit dhe ta rahatoj do thotë mishin e kurbanit, kjo është e preferuar. Pas kësaj eh uh, e uh, preferoj atij që uh, të haj do thotë diçka nga ai uh, mish i qurbanit do thotë të përgatitet në ndonjë gjellë e shpejt dhe të haj do thotë dhe të të merë, dhe thët, është, dhe thët, prej synetit, dhe thët, të haj prej mishit të kurbanit. Pas kësaj gjithashtu është e preferuar që dalë, dhe thët, të i vizitoj mishit dhe të afërmit dhe të bëj bajram me ta, dhe gjithashtu, dhe thët, të bëj edhe shpërëndarjen e mishit të kurbanit, te ka të familje që jenë skamnore, që fillimisht do thotë që në afërm të tij, pastaj edhe edhe të fçinjit apo dikush në në në fshat apo në qytet që i njeh do thotë që nuk i ka nuk i ka gjendjen materiale mirë, që të vizit të vizitoj ato ata, ata për bajram, tuaj uroi bajramin dhe tu shçoj do thotë një një sasi të mishit nga qurbani i therror. Kjo është do thotë prej atyre xherave shumë shumë të mira dhe e, me anë të së cilat njëri jo vetëm që e e kërën do thotë ritualin dhe ju u bën për hajër do thotë të afrovet të tij bajrën por të njëjtin kohë e demonstron dhe manifeston atë solidaritetin me ata me ato familjes kamnorë të cilët ndoshta në rrethana të, të cilat neve gjithë i dimë do thotë materiale që jemi sot prezant që e, spaku do thotë që këto këtë ditë do dit thotë ta kalojnë edhe këto familje do thotë në buzëqeshje edhe në hare. Këto në përgjithësi do thotë ato veprat veçanta që ndërlidhen me me Kur'ban Bayramin, ë nuk kanë ndonjë veprim të veçantë, nuk kanë ndonjë ë ritoidë do thot veçan jashtë a kyrë të cilat i cekum përveç do thot haxhiut i cili është do thot në hax që për të vlen do thot disa disa rituale veçanta zoti e Demosmiri po allah ju shpërbleft pyetja për rradhësosh kjo thotë në të rishikua s kam dëgjuar se personi i cili ka vendos thot për të therrur qurbanin nuk bën të prej thonjet dhe gjithashtu edhe flokët a është vërtet kjo po është një hadith nga muhamedi sallallahu alaihi wasallam nitselin prosici ç ai nyjeri iseli e ka bën një me ba ferrin e qurbanit, pasi që të hynë këtu 10 ditë të Dhulhijhes, që ta ndaloi veten nga qethja dhe nga prerja e thonjve, për faktin se ë do that kjo deri në momentin kur bëhet xherrja e kurbanit masi që ta bën xherrin e kurbanit atër lejohet do that edhe ta bëj qetjen e flokëve por gjithashtu edhe edhe prerjen e thonjëve olemat këto ndalesa shërben shembull do doja të pyes ti un vetëm gjatë asaj kohë sa ka vendosur apo përfshin periudhë më gjatë periudha do that to to të dit to, to, to dhë të ul hijes oh. do that ditën e parë të ul hijes kur hin Aynese ka bën një tabel kurbanin dhe ta therr kurbanin, atëherë në atë moment ai stopohet nga veprimet e ktilla dhe i i vjen do të thotë parapërsisht 10 ditë do thotë që mos mos të prej thonjet dhe flokët. Nuk është ditë e nuk janë shumë ditë këto, 10 ditë parapërsisht, edhe ulemat kanë kanë shpjeguar do thotë kur kanë fol për hikmetin apo ursin se pse pse do thot ta bëj kët veprim kan thënë se është në një formë një lloj solidariteti me Haxhiun i cili atje në Haxh do thot kur hyn do thot një hramë ndalohet nga veprimet këtilla është një lloj solidariteti i cili pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka praktikuar me b pra kjo është sunet do thot nuk është obligative është sunet të veprosh zoti di më së miri atëherë hojë ndëruar për ashkupote se do të bëjmë pyetja radhës është kjo nëse njeriu thot nuk i del djumë ose nuk arrit në xhami me falthat e bajramit së bashku me xhamat çfarë duhet të bëjmë duhet të falur kazah apo jo ë falja e namazit të bajramit e veçanta e këtij namazi është se falet me xhamat do thot nuk nuk është ndonjë namaz i cili mund të kryhet veçant individualisht qoftë në shtëpi qoftë në në në xhami do thot nga nga muslimanët por duhet të të kryhet në xhamat. Kështu që nëse muslimani për ndonjë rrethant të caktuar nuk arrin të thotë faljen e namazit të Bajramit në xhami me xhamat, atëherë ai nuk e fal, nuk e bën kaza do thotë atë namaz, për arsye se nuk është nga namazet të cilat bëhen kaza. Por un këtu vetëm do ta kisha shtu çështjen se me të vërtetë dita e Bajramit është një ditë e veçantë për besimtarët dhe oni kisha nxit muslimanët që mos neglizhojnë do thot në faljen e namazit apo të jenë nga ata të cilët ndoshta shkojnë në namaz e, në minutat e fundit dhe e dim në në për qytet do thot se çfarë do thot numri të njerëzve dhe kallaballëku gjendet prandaj është shumë lehtë që njeriu të niset pak minuta para namazit edhe mos arrijë do thot ta, ta fal namazin për shkak do thot të, të rrugëve të cilat janë shumë të stëmbushura prandaj ta kem parasysh këtë që e domës dëshme të dë thotë në këtë dit është që spaku të zgjohëm i heret dhe ta falim edhe namazin e sabajt në gjami jo do të that neglizhojmë të shkojmë vetëm në fjalën e namazit të Bajramit, por të shkojmë herët ta të prezantojmë xhamatin edhe në fjalën e namazit sabajt, të Sabait, pastaj të ulemi dhe ta dëgjojmë xhxhën që do të komunikojë do të thotë disa ligjërime dhe këshilla të ndryshme të cilat ndërridhen me me Bajramin, po edhe me me fenë në përgjithësi, pra themi se ndoshta është e nevojshme për për muslimanët dhe kanë nevojë ata që të prezantojnë xhamin pak më herët dhe të arrinë edhe të fali namazën me ko, po gjithashtu edhe të fali namazën e sabahit edhe të dëgjojnë, dë thot, të dëgjojnë, dë thot, këshilat e hoxalarve, dë thot, gjatë kësaj dite. Zotë edhe më smiri. Ju vallaj, ju shpërpleft, të shkoa kërne do të shkëputemi, por sigurisht të rikë të jemi për vazhdoar pjesën e dyjtë. Të ndëruar të lekshikues, si që edhe kuptuat, bashkë do të ndahemi për disa sekuenca, bashkë do në qoqërojnë edhe me te i me emisionin duke kërkuar. Përgjigje, pyete që deri me tani jemi duke i ledhuar, do mësë doshmërisht të lidhen me festen e kurban bajramit, pra që ndroni me ne edhe me te i. <të> شرفوا الاعرب والعجمين خير من يمشي على قدمين بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرمين بسم الله قاطبكا Salam aleikum, të nderuara televizionistë, rikthehemi për të realizuar pjesën e dytë të emisionit duke kërkuar përgjigje. Pyetja për radhës uh, hojë nderuara është kjo: "Thot një televizionistë, ne jetojmë në Perëndim dhe duke qenë se jetojmë atje, nuk e kemi mundësi për çuditë të thotë të therrim kurbanin. A ka diçka të keqe nëse familjarët tanë e porositim ta bëjnë këtë veprim duke i dërguar te holla tona nga Perëndimi?" Po, e, nuk ka të keqe në këtë dhe është një praktikë e njohur do thotë tek shumë familje që me të vërthetë dhe thotë rëthanat atjen në përrendim nuk japin mundësin dhe thotë për me ba therjen veçant, pra është ju se kjo është me preferuar, ma dje porosit pejga meri sallala dhe sem, në mund që e preferuar është që aj personi i cili e bënd dhe thotë pagesen njetin për me ba therjen kurban aj vet të bënd therjen, jo dikush tjetër, por në rëthanat caktuara ashtu si që bëhet në këtë pyetje, themi se lejohet që ju ti dër edhe dikush ta merë përsi për të kryi atëherin dhe shpërndarin ati mishi. Me gjitha te, unë kam informacione që janë mundësit edhe atjet të merë një pjesë, të thotë, në të tështë, qoftë në për shoqatat të ndryshme apo organizimet cilat bëhen nga muslimanit atyre vendeve, edhe nëse e, e realizonin dhe të thërën në kurban në për këtyre, në përmjet këtyre shoqatave apo organizatave që jënë egzistojnë atje, nuk ka të kese. Pra, si do që tja bëni, kryesore dhe të thë që të kryhet kjo ritual e, është dhe të e, e lejuar dhe në këtë nuk ka fare ndonjë pengesë. Zotë edhe mërë smiri. Këtë t Namazi i Bayramit është namazi i veçantë vetëm për burra apo është i lejuar edhe për gratë? Ëh, me vërtet kjo pyetje gjithashtu është e nevojshme të sqarohet për faktin se shumë prej muslimanëve mendojnë se namazi i Bayramit është një namaz që ndërlidhet vetëm me burrat, do të thotë është namazi i veçantë i burra, por ëh realiteti është se ky namaz vlen edhe bën ta falin edhe gratë është njëtë si kurse burat dhe prezentimi i grave dhe femrave në gjaminë përgjësi është prej gjërave që ka shenë praktik në kone pejga meri sallallallisem Ma djetë të regoët se i dërguar i Allah të lafdrimi dhe pasha që është imbitë E, kur e mbante atë ligjerimin e bajramit musliman ve kur përfundonte ligjerimin me, me musliman burrat shkonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te grat për faktin se ata nuk nuk kishin edhe mundsinë me dëgjuar për shkak të të numrit të madh numri të, të muslimanëve dhe natkohut nuk kishte zmadhus të zërit që dëgjonin gjithë Shkante dhe thotë të gratë dhe aty, edhe ato i kshilante me kshilat e ndryshme, dhe kështu ka qenë një prej riteve të, të bajramit, falje se si namaz të bajramit, edhe, edhe kjo metodologi të cilin e ka praktiku Muhamedi sallallahu alai vësem. Pra ndajnë, madje është e nevojshme edhe për hoxalar të cilat në përgjamia të tyre prezentojnë edhe femrat, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t i bëjnë edhe disa këshillime apo disa fjalë veçandë edhe për gratë për më pasu praktikën e, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra them edhe një herë, nuk është një namaz i veçant i burrave, vlen edhe për gratë, megjithse do thotë ajo edhe pse ka mendimet e ulemat se Bajram, falia Bajramit është ob obligative apo jo në si dispozitë do thotë qoftë për burr apo për gra themi se për gra do thotë pavarësisht do thotë mendimit se është obligative apo jo, themi se për gratë nuk është obligative. Mirë po nëse ndonjë rëthanë saktuar ato prezentojnë, është e preferushme të prezentojnë, atëre kjo është mirë, madje në prato gjamia ku jën rëthanat dhe është hapsira, ndoshta për hoxalartë është e nevojshme që të abenjë me dje burave që të marrin me vete edhe gratë edhe femrat dhe të prezentojnë në faljen në namazit. Zotë i dimës mirë ajo shprebleft ndersa fëtya rradhas është kjo. Ë uh, cilat janë rregullat e shpërndarjes së kurbanëve? Ë uh, në lidhje. Sa duhet ta shpërndarim atë? Lidhe me shpërndarjen e, e kurbanit, uh, nuk ka ndonjë rregull strikte apo ndonjë metod strikte e cila të cilës patjetër duhet të përmbahemi. Ne përmendemi ato më të nevojshme. Uh, po. Edhe pse ta përmendi edhe këtë fakt se nën në fillim do thot kur është është bërë do thot është për ligj ë qurbani, therrja e qurbanit, ë ka qen obligativë që muslimani krijt atmishin cilën e kanë e, do të thotë e merrnin nga nga mishi i qurbanit ta shpërndajnë dhe mos të lënë asnjë asnjë e, sasi të mishit në në shtëpitë e tyre. Mirë, po më vonë kjo ky kjo, kjo dispozit është derogu është anullu dhe ata, atyre apo besimtarve tani ulejot nga a i mish i kurbanit të sënë e therin që një shumë apo një sasita ati i mish i ta lejnë dhe thotë për vetën e tyre dhe një ulema dhe thotë e, e bëjnë, preferojnë të bëhet ndarja në tri pjesë një pjesë dhe thotë lijet për familjarët, një pjesë të lijet për të afermit të sëllet kanë nevojë dhe janë skamnor, edhe një dhe një pjesë të ndahet do thotë të të varfërvë, të sillet injohem në përgjithësi do thotë në atë rreth në cilën jetojmë, qoftë qinjet apo dikush më larg. Kjo është ajo metoda më me e njohur dhe më e preferuar për cilën ulemat do thotë e theksojnë në në çështjen e ndarjes së qurbanit. Mirpo, në, nëse bëhet ndonjë ndarje tjetër, madje disa ulema kanë thënë nëse familja e cila e bën therrin e qurbanit janë skamnor ata vet do thotë nuk nuk hajm mirë gjatë tërë vitit, edhe nëse lënë një një sasi të mishit pak më shumë do thot për veten e tyre, nuk ka gjithkesin këtë. Zoti i dhe mësmiri. Kur fillon tha të bëri atë te kbirë ve gjatë Kurban Bayramit. Lidje me te kbirët, në përgjithësi është fjala do thot thënja Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illa Allahu wallahu Akbar, Allahu Akbar wallillahi alhamd. Pra kjo frazë apo kjo lutje pejgamberit pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam e ka bër, është e preferuar që besimtarit të fillojë ti bëj ta bëj do thot, prej ditës së parë të Dhul Hijjes. Vazhdimisht, kudo që të është, qoftë në rrugë, qoftë në pazar, qoftë në xhami, qoftë në shtëpinë e vet, vazhdimisht me e shpeshtu do thotë thënien e kësaj lutje. Mirpo kur vjen dita e Arafatit, pra dita e Sodit, e, me hyrjen apo me faljen e namazit të sabahut do thot është e preferuar që këto tekbirat bëhen pas çdo namazi farz, do thot pas namazit të sabahit, pas drekës, i lindis, akşamit dhe i yatsis, çdo ditë, ditën e Arafatit, ditën e parë, pastaj ditën e Bayramit, ditën e parë të Bayramit, ditën e dytë të Bayramit, ditën e tretë të Bayramit dhe në ditën e katërt të Bayramit deri në namazin e ikindis, në çdo kohë namazit është e preferuar që neve të bëjmë këto tekbirat vazhdimisht pas namazeve farze. Kjo është do thot në lidhje me tekgirë. Zoti e dimë më smiri. Atëherë pyetja radhës së hojë nderuar lidhet me pyetjen e mëhershme, që ishte pyetja kur fillon bërja tekgirëve gjatë qurban bayramit, e radhës është kjo pyetje. Kto tekgira a duhet të barmezë apo pazë? Ë, e, e preferueshme do thot është që këto të bëhen me një lloj zëri, do thot pak të ngritur, jo do thot krejt heshtur, heshturazi, po të bëhen me një me një lloj zëri të ngritur. Posa që këto tekgira të ë e cilat bëhen zakonisht pas namazit, është e preferuar si ta bëjmë me një z pak më të ngritur. Ë madje treguohet nga Omeri radhiyallahu taala anhu që gjatë 10 ditëve të Dhul Hijjes kur është koha kur preferohet të shpeshtohen këto ky dhikr, do thotë këtu tek birë, që zakonisht kur ka dalë në rrugë, kur ka qenë do thotë në në në treg e ka ngrit z zë, zërin qilliimisht vetëm për me dëgju ata që ishin afër. Edhe për me kujtu do thot thënien e këtyre tek birave. Kështu që nëse vepromi edhe ne gjatë rasteve apo momenteve caktuar, qoftë edhe në familje, për me kujtuar gruan apo fëmijët që të bëjnë tek birë, që të themi nganjëherë me z është e preferuar, por edhe nëse bëhen pa z nuk ka gjithë keqje. Do thot nuk është e kërkuar që vazhdimisht këto të bëhen me z, edhe nëse i bëjmë pa z do thot e ka efektin dhe shpërblimin inshallah me leje të Zotit për e tjera dhe së shkjo e gjendëruar, thot një të rishikues në familjen ton, jemi disa uh, pjestartë familjes e cilet aktualisht jemi në mardhenje punë dhe thot cilin nga ne uh, ka të drejtën, dhe të thajonës uh, është e obliguar për të bërë thjerin e kurbanit. Në lidhje me, me thjerin e kurbanit... A po kur... bënd që ne e mërë të këtër familjes dikur së të thjerë? Po, uh, është uh, shumë muziman mendojnë se thjerja kurbanit është një obligim e... Uh, uh, i cili bie do thotë në individual do thotë për secilin person i cili ka mundsi. E saktë është se therrja e qurbanit vlen apo është një veprim, një ritual tësë e kryen krye familjare. Do thotë i zoti shtëpis, si themi ne, ai e bën therrjen dhe nëse Edhe pse nëse i kanë kushtet e mira familja, themin në, në familje kanë dy tiro rroga për shembull, mirë po hajnë me një sofër, si themi ne, kanë një buxhet, do thotë familjar dhe shpenzimet do thotë i kanë përbashkëta, ushqejhen bashkë, do thotë me me një fjalë jetojnë në një kulm, për ta është obligative që të bëjnë thjerrjen e një kurbani, jo më shumë. Por nëse ata dojnë do thotë si si veprim apo si ritual shtes që të bëjnë më shumë se një atëre nuk ka dyshim se kjo është evlefshme dhe kanë shpërblim, do thot, për këtë shtim të sënë e bëjnë. Por e kërkuar është që të bëhet thirja një kurbani për një familje dhe aj shpërblim nuk shkonë vetëm në, në logaritë të krye familjarit, por padyshim bie do thotë shpërblimi edhe tek pjesëtarë të tjerë apo anëtarë të tjerë të familjes për arsye se kjo është do thotë një një ritual të së n e ata së bashku e kryejn do thotë të gjithë së bashku. Zoti di më së miri. Edhe një pyetje ojë e nderuar është kjo pyetja. Thotë mbas edhe ju keni dëgjuar tashmë në fshatin tim thotë ndodh kjo ja që disa familje bashkarisht e, mbledhin të hollat edhe përën kurbanën. Ajo mund të jetë lopë apo një kafsh tjetër, a ka të keqja? Po, nduket se edhe në emisione e kaluare kemi përmend, e, ka qenë një pyetje për afërt se cila kafsh mund të therrët kurban, prej atyre kemi përmend thotë se e, mund therrët lopë, deleja dhe deveja. Edhe pse tek ne deve nuk ka. Por zakonisht tek ne përdoret do thot therrja e lopës dhe ë ë therrja e deles. E, gjithashtu në rrethana të caktuara mund të bëhet therrja edhe e dhis dhe shtaze do thot që janë për afërta me me delën. Gjithashtu edhe lopa mund mund të bëhet therrja edhe e ë jo lop, do thot në kuptimin me qën farmer edhe me qën do thot e, e, mashkull, nuk nuk ka do thot për të keçe. ë Pra pavarësisht çfar çfarë loj të shtazëve për këtyre shtazëve bëjmë therrjen nuk ka të keq. Mirpo ai atë që duhet me me pas parasysh në në këtë çështje është ë problemi se nëse bëjmë therrjen e delës, atë çdo dele e, e kryen apo e vlen të thot për një kurban. A nëse bëhet therrja e lopës, atë ajo lop vlen për 7 kurbana kështu që e, 7 familje kanë mundësi të bashkojnë, të bëhen bashkë dhe të bashkojnë të holat, të blenë një lopë dhe atë lopë të aprejnë në emër të, të këtyre 7 pjesë marsve dhe të bëhet ndarja në 7 pjesë dhe se, cila, se cili familial ka mundësi me atë mishin e vetë të vepraj si të doj. Edhe në këtë form, ka kjo praktik, është e njohur të e këshumë familje, që i njohim qoftë në përfshatra apo edhe në për, në për qytete që marrin pjesë së bashku dhe, dhe e bëjnë therjen e lopës edhe në këtë nuk ka të keshë dhe madje është përblimi i njejtë nuk ka ndë një veçanti themi me një fjal dhe thë therja e deles apo ndë një e, përparsi se sa therja e lopës Zotit i më smiri Përgjithësisht, xogjin e nderuar është kjo, thotë teleshikues. Kam dëgjuar që kurbani nuk duhet të ketë ndonjë tëmetë fizike, si shembull, të mungojë ndonjë bri, të çalojë në kamp apo diçka tjetër. Po është e vërtetë se shtaza, atë cilën dëshirojmë do të thotë ta ta bëjmë kurban, duhet të jetë një shtaz e plot, jo me tëmeta fizike. Apo me ndo një mangësi e, trupore Sikur që mundet me qenë me qalu Apo me qenë e smur Apo mos me pas dhe thënë dhe një bri Ashtu si po e përmendin ju E kështu me radhë Duhet me qenë dhe thëtë një shtaz komplet E shëndosh Pavarësisht a është lop Apo është dele e, Në qeshtjën e bririt Ka asë qarimet e ku lemat Masi e përmendit edhe unë e përmenda e, Për faktin se Kurkan shpjegoi ulemat se cilat janë ato defekte, cilat e pengojnë do të thotë që një shtaz me 100 me 100 do të thotë një shtaz me pas mundsinë me e thert për kurban, për çështjen e bririt kan thon apo në përgjithësi kan thon gjitha ato mangësi cilat ia ja ulin vlerën kurbanit është edhe la vlerën materiale. Për shembull, nëse e merr një dele dhe apo një dash edhe e çet në treg dhe ai për shkak të një defekti i bjes çmimi, atar ajo nuk nuk lejo të thotë të të bëhet therrja për kurban. Mirë, po nëse për shembull është një dash i mirë, i plot me gjithë ato bukuritë që apo përparësi fizike të cilat i ka ai dashi, por mundet një brimos me pas do thotë të plot, por ajo nuk është diçka e met që mundët mja ullë qmimin, atër në këtë rast kanë thënë ulemat se lejot për bëhet thire e këti dashi do thotë për, për kurban, për faktin se kjo e met nuk është një met në thotë e cila e ullë vlerën, prandaj edhe e kanë leju. Zotë edhe i mësmiri. Atër hoqin dëruar Allah, ju shë përblev për paraset e përshëndetim e me të lishikuhësit, sigurisht do doja të marë nga ju një, një mesajhurimi për djetë të lishikuhësit. Po, unë me të vërtet e kësha shridzu rastin në fund të këti emisioni që gjithë shikuzve të juaj të a urej edhe njëherë e Kurban Bayramin edhe lut Allahun e larosur që t'i kalojnë këto çaste, do thotë, të kësaj feste shumë të vlefshme të muslimanëve në harmoni dhe në gëzim me familjarët e tyre, me fëmijët e tyre dhe gjithashtu me me farefisin dhe kalojnë të kalojnë çastje të lumtura dhe gjithashtu do t'i kisha këshilluar që këto ditë t'i shfrytëzojnë në maksimum në këmbimin apo në në eh vizita të ndërsiellla për faktin se është një muaj apo është një festë që tek besimtarë do thotë ngrit shumë paralele e me e veçantë e tirkësa është solidaritetin e mes të muslimanëve. Pra kjo ishte në lidhje me me këtë mesazh Zoti e di muslim. Allah ju shpërbleft që jëndëruar. Ju faleminderit që ishte pjesë e këtij emisioni. Allah ju shpërbleft, adhun ju falenderoj për ftesën. Sëndërruar të lishikues, gjithashtu juroj dhe juve në emër të stafit realizuas të këti emisioni. Ju të shirojnë begatinë së ofrën tuaj, harmoninë e familje. Bashkë do të kohëmi javën që do të vjenë. Dere atëher, ju lene për kujdesit e allaud, bashkë miru të kofshim. Sëremu alikum.